بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزل العزيز الرحيم لتنزل قوما ما أنزل آباؤهم فهم غافلون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة ياسين دیس صورت د قران زړوم وي د قران دی زکه مضمون چې کوم قران کې بیانېږي دا وینتي هاي وضاحت ته پکی اویله پارنه مونې دي دلایل دي او درانګه حقیقت دی هغه کوم قران تمام مسائل دي نو هغه د څه کتاب دی هغه هم ذکر دی سين والقرآن الحكيم كالپیغمبر دنهم ذكر ده إنك من المرسلين دا ذكر ده رسالتهم إنك من المرسلين أو قیامتهم لقد حق القول ورسته ويوم ينفق في السور ونفقه في السور فإدعون من الأجداس إلى ربهم ينسلون عرد شرك أو خوض أحسر ده ومالي على أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون دلائل عقلياه تدارا مسلما عندي وايات اللهم الارض الميته احييناها واخرجنا منها حبا ودارنج وجعلنا فيها جنات من نخيل داو ايه اللهم الليل نسلخه من النهار تقامت تذكرا وباخرك شيء لغ غير معبودان وبس خرود لكل زان ودارا ندي اعتراض كيف قيامت من من يحيي الزام وهي ول یو شی ها لذي انشاه اول مره ودته دې سورته جو قران تمام هغه مسائل چې قران کې ذکر دي دوی کې دغه مزید وضاحت دې سورته کې او د دې وجنم جوړ و چې زړه یو طرف ته دې داوم قران کې اخيره طرف ته ده کنه او دا چې سګله له الله رب ول عزت دا هغه حاجتون پوره کړي او دې لپاره دا او یله یا ایلی زوا یا داسې نه بلکې سوو زله چې یو زل دیی او که دو زله او که دری زله د بس اوله دا بیا چې دوعاو کا الله وسط ضرتونونه پره کې یو خاص مقدار نشته چېی دوړه مخدار ولی دامغا تعداددونونه شرت ک چې نه د خلی شي ځان نه جوړو ل د ساجت شته نوتن ته ضرورت یاته و چې صالح زلال بولولي الله وستا ضرورت پوره کی اده یو صالح زلال اغل لستې نشي او یو ظلمني کیګينا دا هغه نه پاتیشو نه یو زلول لا حدیث کې خدا نو د دانش ته چې ول یا یو صالح زلال بلکې چا ول لستو یو ضرورت نه پوره کیګین کله چې وطن هغه وخت کی صورت اسن لستې دارنګ غمن چې نو غا اسانته راضی کنا وغا ساخی جوړاو ته منډ دو منټو کاری انت والته ان من ختم کوي ختم نه دغه مراد دی چې ول دا چې دا دیون وستون مودری کوم فیدی دغه مراتب سکنا برخ الله الا اله الا انت سبحانك اني کنت من الظالمين یونس علی سلام خو یو زل ویلو ته جن واسو زل چوي دکدا لا جزل ویما ګولا جزل به دا تایی خپل طرف نه شریعت مي مقرړ کړي ته چي کوي نو زه ضرورتوم نشته د دې اجازه ته دا کی کوم نه دا ضرورتونه پوره کړي دوه صورت ته ته تواي نو ساه ضرورتونه ول الله پوره کړي اوله پدی احکام دي ا عقاید دي اوس تواوري چې سره دې مضبوطي کړي هر لیا سره مخکې صورت کوم نفي شفاعت قهري وا نو دی صورت کوم نفي شفات قہری ده کړي ته تولا اسمعو دعا کوم نفي شر په دعا وانو دې کوم نفي شر په دعا ده هاو مکه صورت کې چې هغه سورته سبا کې نفي شفات قہری دې کوم مذاخت داغي چې الله رب العزت مالا صدا را کوي اتخذ من دنيا اليا يرضي الرحمن بغير الله تغني عني شفاتهم لا تغني عني شفاتهم حالا फायदा نه را کوي کنه یاسین الله بقوله مطلب در حروف والقران الحکیم داود دې سورۃ چې ده اتخذ من دونه الہات نفی شفاعت قهری والقران الحکیم او غواد قران حکمتون ول کتاب ان کلم من المرسلین یقینا خامخه ته چې درالګلو شو پیغمبرانو نه دوتاتو لست مرسل ظتا تو من کلم من المرسلین د دوه کولې اتوار نشته کنه الا صراط مستقیم په دې غلار منه صراط مستقیم ستوي د بیا ولار د قران لار خاتنزل العزيز الرحيم نازل کړه پتا منه دا کتاب چا العزيز غزار روز رات الرحيم جره هم کوونکې ده د دې نازله ول خدا غو طرف نه دي نو دا څنګه چې ناګق ځان نه جوړې ده شی افتراو د اعتراض کې ځان نه جوړ کړه له تنذر قوم ما انزی رو ما انذرا باه دله بار چې یو ورک قوم ته چیر نه د مشرانو شي مشران دی او ته قوم غا فل نو غا فل دی مکی کا فل لقد حق القول الا كريم صاحب چې دا فیصله پاک سره د دوه منیدا فهم لا مينو ایمان نه راوړي ان جنل فی انا کہ مغلالن فهي الى الاقان فهم نقمحوت یقینا تشول دی مغافیانا که په سټونو د دې کې اغلال تو کنات. ه ایله لاپانې نو دابد تو کوونه چې نوغا ځنو پورې په هم مک ماون دو بچغ سرونه پورته کړی کله چې او لوی تو کوواچول شي ځې پورې نو سر سر کا تکئ د نهکه ت ک که نه اناجالنا فیه پ ددو په ستونو کغالن تو په ایله لپان نو دا تو کوونه پوری ځنو پورې دی او هم دو چې مک ماور د دو به سر سرونه پرورتهکی شي سرونه به ددو پور که وجعلنا بين يديهم صددا من خلفهم صددا فعشيناهم فهم لا يبصرون د دې مطلب دا د دایات د دې ډېر مطلبونه دي داو مطلب دا دې چې کافر اراده وکړه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وګټو او په هغه نملو وکړ چا هو رغل الله رب العزت دې هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه په کې دیوال راوښته نو چې دیوال راوښته نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاغونه بد شکنه دیوال غو چې هغه راضی نظاهر نو چینو مشراتله دیوال دی الله رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسک الله ی خاطو خا کړه خ د دود مخکنه د دود دی راستنه دیوالو نشتل د چکو م اورځینو دیوال دیوال دی اسپته ته تلل کی یا د امره د چې دو جهانم تلر شینو خاطبهم صلات کوها دانا نه جو ګلاو میدان کور بلیږي دوه ورته دنه کی دو تختې او غاڼه نه څ چار دیواری وای دا غنه نه چاوندایو مثال لک مثال دا سره چې د دوه داسه بندي د اخرت نه که یوتن مخ دیوال یا شاته دیوال نه مخ کې tle شي نه روستو راتل شي ممبئی نه هغه دیوال د شهواتو مخ کې نسیتل او مين خلفه او روستو دیوال د شهواتو دو پتی راګیر دی کنا اخیرت ولینومن شواحت دنیا کې اختشې دي ولې شهوات کې نو پتی ګیر دي کنه یا دا مطلب چې دو جهانم کې ګیر شي دیوالونو کې یا دا چې پیغمبر خلاف اراده وکړ نو الله هغه مخصوص کوي امس کې پرده راغله دیوال یا دا یو مثال لیک چې سړی مخ کې نارستون دیوالونو کې ګیر نه چرته وتی شي د یو غن شواحت کې دی قیامت بار کې بلان شهوات کې دی چرته راتل شي وصلاਹੁنا عليهم برابر خبره د پتو منی انظر تهم کتیارای دالرام نمتون ته رهم ک نیرای علاوه مینون دی مان نارورق انما تم ته رمانه توا ذکرن یقینا نفور کی ستا یرا ولا غچاتا چی تابع د قران وخشرح رحمان بالغیب د قران کی کنا ی ري رحمان ذات نا بیل دوم فبشرহু نذر ور کتا به مغفرت د مغفرت واجرن کریم او د اجر لوی ای عزت والا اننا نحيي الموتى يقرن من جوندی کو مړی او نكتب لكم ما قدموا واثارهم ما قدموا واثارهم قدموا سو مطلب هغه اعمال دی ګللی هغه مونږ لیکو چې انسان ځان مخ کې یا چې نغا او نكتبوا چې ځان مخ کې لېګل دي مونږ لیکو واثارهم او قد دوونه غل د دو لپاره د عملوخوا عملو د پااراخی او بد عمل د پااراخلی الله و مونږ لکو که نه یا هر او بد عمل موکو داې نه ده دا چې دغسې وپاته شي فرشتې کې کرامن کااتې نه یالهمونونه ماته فالون هغه لیکلی کې که نه نته وکومونه معقد دمو ا عمل چې د مخکېږې او آسه ا دا رنگه اغه قدمونه دو دوچ کوم اعمال د فاره پورته کیغه خامال د کو بد بد عمل بد عمل یاغه خامال چې مخکي دې گله اغه چې کوم رستو پرېخه دی او کل شی نحصینا او فی امام مبین هر یو شی راګرکټ جامنګا هغه لوخ محفوظ کین داخله غیر سلا دوځه په اکل نه امبيار اغللی او یو زل په ګنګ ګنګ راغللی باو دری راغللی لیکن د خلکو له منلی منلي وازر بالله بیان کدو اساب القریا مثال دی او کلی ورا خار ورا جا جاءهم المرسلون اس جاءه المرسلون کله چراغ ل دوت پیغمبران دا انبیاء او المرسلون ورته وی کنا او په اعتراض کړه تاسو بشری اداي ترځ من منل او دا رنګ چې نو رستو ان الیکم لمرسلون دا رنګ دغه اعتراضات پیغمبر منی نو دا درې ورډانه چې اسلام سلام جی زری مفسرین نقیم دا چې هغه مثال اسلام نوروستو څه کسانو دی غو متيان هغه لړ ليو خار ته دعوت ورکاو دا نو بیا دریم وو نو دیو خبره ونه منله نو ګوره چې هغه بل مومن من ډکړه دیو تائی دیو نه لکه اکثر مفسرین وې داده مثال اسلام نه مخکنه کیسه دا عادی چې انبیا دیو درې ونه انبیا دی داده استاد نه دی فإذا قلنا ركضا الله إلى لهم وكان كل هذا هو دو كسان فتحد اسفسelessنا غدا delle ت mergerراجasan ويقف علي كنا بعد ذلك كما قال في هذا فض وجد استفجال ومن أسب不起 ابن له فقالوا إبقاه Lay graphs فوسيبا الله whence God وقال اين إليکم لمرسلون دا طول پدیوین دلالت کیچ دا رسولانو قالو دو وای ما انتو بالله بشر مسلنا نه تاسو مگر بشر زمون غونی استاد من خدا عام استادره هغه من خدای تراز نه کیگی قاتور طرفنا ته زمون غدی سره نو منته خبر څنګه راوډی وتا خبر فرشتہ هنا راوډی کنا دای تراز ودو پام بیا ونه کو فقالو پسغوین نایلیکم الا الایکم مرسلون قالو وای ما بالله بشر مسلنا و منزل الرحمن من شيء او نظر لے ګل الرحمن ذات شیشه زمنده ہدایت ته پاره کتا سو وایي چې دا کتاب راغلل نو انتم باللہ تکذبن می تاسو موږ هغه دروغ وایي دروغ دی نیتاسو انتم باللہ تکذبن قالو دوی ربنا رب زمونږ یالمو خفودین আলাইকুম لمرسلون یقینا موږ چې خامه غتاسو ته پاره را دې را دې ګل شي کومالنا الا للبلاغ المبين انه ده په مونږه نه مگر رسوله کرام موږ خو غ نه ته نااب کوممونګ سپیروالي نه په تاسوې چېستاسو پر راومې مونږ ډیرر سپیره شوخه ک تاسو راغلی مونږ خیر نه دلیدللی نه په نااب کوم ی خیر منږ سپیر واللی نه شو په تاسوې تاسو ډیر سپره خله کوي ل لم کنته و که بعض را نغلی تاسو د خپل خبروه ل نر جممن نه کوم خا مخه چې مونږ تاسو په کټ و واللا او رسی کی تاسو زمونږ طرف نه عذاب درنه قالو وید امبیاو قائرکم سپیروال چي دي نو ماکم مقرر حصہ دا اغه تاسو سره تاسو دي بد حالاي دي وږي تاسو چين نو غا د عملونه دي وږينا قائرکم ماکم نو غ تاسو سپیروال چي دي نو غ تاسو دي وږي نه ا ان ذکرتم اکل چ تاسو نه نسیتوکړشی انکار کار کوئ قوم مصریفون بلکې تاسو قوم نه خ تجاابت کوون کې تاسو چې زمونږ د وجهه سپره لائ سپیرره سپیر حالشئ تاسو خپل عاملو دی وجهه سپیره حاله شي کوم مع کوم وج مې قصل مدی نه جلون یاسه دو د غړه نه بایانو کوو چې بایانوکهه اووی که تاسو بعد را نهقللی نو به تاسو په ګټ ولوک مخالفتې واده شروعکه ا جنگ جنګې سره شروعکه او شنې ته پتاه لګا چې اطرافونه رامن دې کړي تفسيرين نېتي چې طلاري دام بیا روانو داवते ورته ورکه نه خبره اومد ولات چې عمر نه لا نو دې ودوم مخې تروانو نبي کار خداوت ته کنه چې مخې راغل خلکو سر روان شو هغه ته پتاه لګينا ستا استادانو سره خلک روان شو اخا وجا منفسل مدينه او هغه لری طرف ته هارنه ولي غريم سره کنه د خار کې خزيني رجلن يسري اسامن دې ولي من منديوالي یک خبر شو کنه د دینه خبر شو چې جنگ شروع دي قال راغه یا قوم تبع المرسلین چراغه ویه قوم زمو تابع شهید پیغمبرانو د رسولانو تابع شهید جنگ مکوئد ای تابعون تابع شهید مندغه چلا یا سلکم اجرا فمن قعد تاس نس بدلا هم محتدون انه ته هدایت موندې دی. دینه معلومه ده اصلا چې ته دفاع دي اهل حق وکای کنه هغه حق دفاع غره غراغه دورته دروځنه وی ادو ورتویتا تاسو بیا نی ادو ورتوی مان زل الله ما انزل الرحمن من شيء ما غرا دفاع وکړه کنه چې دا رسولان دي تاسو به غلطه مفسرین لیکي دا ټول را پنشل طاغمند دي چې نه زیش ورتن واغه دعوت ورک کنه ما علی عبد الله سږی مال را چې عبادت وکونکو د غزاد فطر نه چې پیدا کړم ویلې هی تور جاون خاص هغه تاسو ګرځول شي سند دلیل دي مال را چې ست نکومه زاغه پیرا کړم اوس به دا عبادت نه کوم دبل <سؤال> چا وکم ویلای ته ترجو نه خاص هغه ته تاسو ګرځول شي عادت تخیظ آیا ژوندسم جوړ کم من دنیا سی وا دغنا لياتن همدارن دې بندګي اینوریت الرحمن کوګاډي رحمان زاد زما بار کې بزور رن تکلیف لا تغنيا نشفاعتهم فدا نشرکلمات سفارشت ابو شین سي ولا یل کی جون نه مخلصول شي الله نه اله نور حق دانن جوړ کم نور علی حج جوړ دغوس حیت نفی شپې قري کا لاما اوسییک دوه خلاصوې نه شي که نه اوه چین د و بعدت کوم که دا کار او کو ن دلهفی غړالی موبیین داغښضو به ګمری کاره کې ما و خلک ش نه هم دعوت ورکم خلق اعتاز و کوم غجلمون مومن راغې دفاع وکم دا ستا کلېې تن باو کې خلک اعتاز کوې طب دفا کوي که نه طب داس نه ده غوره فرون راپاسې د مثال سلام خلاف جللو مومن را پاسې د دفرون خلاف د مثال السلام دفاع وکړه دلتا صاحب یاسین هغه چ نغ د پیغمبرانو دفاع دف وکړ هلته رجلې مومن د مثال سلام دفاع وکړه الله په خپله د سلیمان السلام دفع وکړه او کفره سلیمانو والله ک نه شی ل دفاع په د اهل حکو دا د قرآن موضود ده دا مسلمان منې لازم ده شقرآ رحم الله و شا اسمیل شید اغه جماعت ترځو نه علامه ابن تیمیه جماعت خپل نه لیکن حق پرسه علماو خلقو به نام کړیو ولیاو توحید بیانونو خلقو به نام کړل لکام بیاو توحید بیانونو چاوی صاهر دے چاوی کذاب دے چاوی مجنون دے چاوی صاهر دے برنامه کړل کنا شاه اسماعیل شهید رحم الله توحید بیان کو خلق اغه بدنام کو زرا پاسینم مادهو کتابونه شای کړل اماده دفاع کړا او چاچی فتوی لګولین نن هغه را کانفرنسي هغه چين او مناقض کوي ادارنګه چين د هغه پونومري جلسې کې شوهدايه بلاکوت کانفرنس ادادي پلانونو یو خلاف فتوی ورکړي وي 11 په ځان لپسې جمع کوي دا هغه وي چې شوهدايه بلاکوت کانسرلص الکتاده پلان فتوه غورا سپلر خو فتوله ګولې چې دا شای شمایل شهید کافر ده ادغه چين لیواته قائل ده کله ویسې او کله ویسې هغه به نام کړی که په نامه نو ته دفاع کوي کنه د قران موجوده علامه ابن تیمیه هغه توحید بیان کوي خلق یا مجسمه و نه ا دانه د جنت جهنم د فنا قائل او چې جنم په فنا شي ا به چې الله له جسم ثابتای ا چا به چې د جنم د فنا قائل له کله ویسي او کله ویسي زرا پاسه دم ما دفاع وکړا چې هغه مجسمه و نه نو هغه سوره اخلاص باندې تفسیری وکړل هغه د دې رد کړل چې الله له جسم نشتا جسم جوهر نه لري داغه کتاب کې خدامسله نشتا ځان ندی وي دفاع دياره حق هم دره پاسید کزان الله لا نه لابل چا ته حقدار د دا بندګای وي منې نیدل انیدل فی ظلال مبن ان من تبرب ربکم یقین ما ایمان راو د اساس رب منی به رب یو نه وي ځکه چا هوته پټول کی چې زمو رب ګورې مشترک ته قسمه هون د ما خبر او راي مفصلین لکی دا پر اپن شلن ا داسر اپن شلن چې نه هډیر خبرې لیکلنی چدې کته جسم له ول پاسنه پیټو فونول د ټولمی بارته واتلین بیا چې ناغه مړای کې ول سړی وکه پړې پکې واچو او بیا چې نو ژوند دبر چې ناغه پانځه کې ژوند دکب بربندک دا تمام چې نو کارونه وسرو کړل دیغه جسم دد پسم کا پروت کې بلې غنډل خلل جننه روح ته ویلشتل ز جنت ول نیکانو روحونه اعلی لین کې د جنت کې که قال يا لتقوم يا لمون دا صریح دلیل دی چې نیکانو روحونه عرب جنت كده قال يا لتقومي يا لبون قال الدنيا لتقومي هي ارمان اذا ما قوم خبر مني قام بما غفر لي ربي فصوب داغي سبحان اكرمات رب زمان وجعلني من المكرمين عزي وكر دول من عزت منونا اخول زي من خذوز بيزت اكرم وي ولا وي تكولم شلون ديكرم الله ما له عزت راكم الله وي امنګ نو راګل د نو راګل د قوم باندې ممباده د مرد ورستو جنت من جن دن صلاح کار مينه سماي د برنه دئ چې شهید ک قوم ما تبا ک الله وی لخر تزروت نو و ما كنا منزلين نو موږ د سرا لي ګون کی چې پور قوم تبا ک غل پار موږ لخر نراله یو چغ یو جرقی بس ختم قرع اډانه تبا ک نو لخر ته حاجت نو سموانهته تباکو نور لکارري نه نو د راغلی دا کېقومې س تبااک لکار خو نه دی راغلی الله او ی منزلنالا کو می ی نه د را لې مونږ د قومنې دې صاح یاین من بعدې زې و په سرین لکیې کله چې دغه چې پانسي نروستو بیا واغته کوته و غوردوو خاب رس ورته وی که کړو تو په نه پ ووری مری له سرړی ور پهه او کوی او نو دې تکلیف ولا ورکه مع الله وي دې قوم منه ماذاب راويسته د ناروستو نو, نو لخر نو وما كنا منزلين نم لخر را لګون کې ان كانت الله صحتا واحدا نو مغدای دا یو پیدا هم خه بدون دغه وخت دو سړه پراتو یا حسرتنا على الليباد يا حسرتنا على الليباد نو دانا چې الله افسوس کوي لوکارو کې په بے من منه افسوس کې دا هو دی ده دا چې نه حثرتن دپ ته په ویلو حلاکت وایلو حاللااقت تي حالاقتې دغ بند لگاناندو لرا چیان بیاونه ان کارو کوه حال اوویل د دغ یا دو ځان منې حالک دغه چ نه حت وئ هیرمان د منګ لره آباد م چې عاد نمه دن بیادي چې موږه تجیب دغه بیا که هیرمان دمون لره چېمونږه ان انکار د دغام بیاو که ما یاې ه رسوروریله قانو هی ستااجون نه راته دوته په غمبر مګر دوپغې سرهټو کې کولی یا ح سرهتننا رالیبات افسوس چې موږ ددو تجیب ولی کړړ دی په کار داوه چې مونږ ددو تجیب نه کړی کنا منن بچ نومونږ د حالله کنو الله پ چ غ را او الله ختم کړل وینکل الله ما جمع اوله دله مخضرون او لم یارو دو نه درې کم لک نه قبلله هم میدل کروې سومره الله نه پی هم میله لا جوون یخره نه غد ته واپس نشي دنیا ته واپس ناراضي اي روحونه راضي دمروش پدا الله پخه که ما خام مخکي مليسي کورته زي بیا دا مروش پنه ددا ژوندوش پدا مخاو نمخ کي مخکي الله پخول پکار دي مليسي به کورته زي دا نه روح واپس دي ریسه مطلب ده الله وې نه هم لا دنیا نه الله نو واپس ناراضي اور ستورا شي مخکي تیرشي وځو امبيا کي حرامنا على قريه اعلاقنا انهم لا ارجعون او دل چلار حد اگر آحاد کدیان و راحت مدلتا نرازی که مشیبت کدیان و مشیبت نمدلتا نرازی کنا انهم الیهم لا ارجعون اللہ رب لزدت و این کلو لما جمعون لدينا مخضرون نشته سوق دودونا مگر لما پا ماند الا ده الا جمعون لدينا مخضرون مگر منسر چینو اگا و جمعون طول لدينا مخضرون مومونږ را سره راغون بکی چې راو بکیشي دانا چې بس کومځ کد نو الته دی بیا به راجمه کېږي اوس په دې خبره چې بعدت هار یوا والله دی اداررنګې پهورڅوک چا نه ن خلاصولی په مه دلا لله مل عرضدو نه خ دولهپارمه د ال ته و چکه سه اخلی نه چې تر تازه کومونږه په آخررج نه نااحاً راباو د غې نه داې فین یادلو نه دو د نه خوري و جَنَّاتٍ بِرَاقِدِينَ فِي مَقَامِهِ بَاغُونَ دَکَجُرُدِيان ګورو دی چلول دیمون پاره کې فجر ناتیه مینه لوون چلول دیمون پاره کې مینه لوون د چینو نا یا کولو چې خو مين سمری هک د میو د اغینا او معاملت اېدېهم او معاملت د دې مطلب را جن علماء چې دې چنه ما نافیه دې مطلب دا دې دم او معاملت اېدېهم اګنې د جوړکړی لا سُنُدُ دُ او مَامِلَتُ وَیْدِیهِم ندی جوړ کړه کارونه خلا او ما کړی دي مَامِلَتَ یْدِیهِم خا د مېوې دو عددو معبودان او ندی جوړ کړي یا د مطلب ما نافیونه د موصوله ده به مطلب دادې یا کلون مېسمری چې خوري د دو دغه میوه هغه چې جوړي دو لاسونه مربی او شربت او جوسونه افلا یش کورون ځنه مېوې دغه چې خوري دینه تر شربت جوړی کی سبحان الله دې په خلقه لواځه کله چې پیرا کړی دي جوړې ټوله هرڅه کې جوړه جوړه کانا مخکې هغه تفصیل مون کړو چې سم کده آسمان دی نشپا دی روز دی نو تیار ده د رڼا دی نو خوږ دی نو هغه تاریخ دی دغه کنا خزه ده نو سړې دی دا او چې نو مرګ دی نو دی دنیا دی نو اخرت دی دا الله رب دې نو پستی دی او د بوټو کوم الله رب دې ته جوړي جوړي کړې کنا کله مم ما ته غنه ته تم از در غنیز و من انفسهم ودذ نفسون نوبین ما لا يعلمون دغنه کی دون پیگی خلقل ازواجک كلها لا الله پی رکدی زمک سره متالق ددون نفسون سره متالق يعلمون زنی خسر دو د پتنشته کنا می لا يعلمون تی دون پیگی باغ منی و ایت اللهم الليل الی الدلیل د توحید دو د بارش پدا نسل خو من النهار راکا گومنگ دغی نوروز گورش پدا ابیا گورا دا وخت دو چې نه راغ، بیا په طریقې وی مسلمانو طریقې په پاتې کې پا نه سپمږه راکاغو دا روز مونږ راکاغو نسل خو مونږ نه هار راکاغو مونږ د دین ورځ ورځ لریکوم نه ګټه هم مسلمانو دا وخت چې دوه په طریقې بیا بی بی. واشمته نور تجری روان دی مستقر الله واه مقرر داغه ته لپاره د وخت مقرر خپل روان روان دی کنه حدیث کی راځینی امام اسمان تورسي ارشلان دی اشران تورسی و کې به الله اجازه تو غاړي الله ورته عزت په مخانوځي یورت به داسې راشي د وسیدو کې الله نو اجازه تو غاړي الله بوینا واپس ځاله کې تقدیرونه ځی جلالي امدا غ اندازه در زه را اور ځات چ پوهم ول قمر اس پوغمه قدرناه مقرر کړ د مونږه غلره منازله منزلونه د تاګ را تک حتا تردی پوری زیر عزیزی راځي چې واپس شکل اور جون القدیم پښان دې سانګي د کجوري زړې ځکه ټانټا دا کار کجوري باندې خلق کجوري څنګه هودي خلق نه لیدلی ټانټا دا کولا او دالکا لیکن کله چې ووڅشین دین یو داسې تلېونه جوړ شي دا د لاس په مې غټي غټي به وړي کی شي دنه کونټيونه شي جوړ شي دا شمس یم بغی له ان تذریک القمر دا واپس کنه نو سوغمه غټول وړیکول د کار دی دا دلیل شي کنه په دې باندې چې الله تاسو روف کوي او کتا ما غوونه کنه لښمته يم بغیلا نه م... ده مرغ چې آسان شید د فارام تدری کلقامر چې لاندې کرسپوګمای سپوګمای رفتار تیز دی نو راغنی چې رسولي ها سپوګمای نور رسولي شي کله وته ګره روز وتا ته سپوګمای خار شي نو رور لیکن نو سپوګمای چې نغټ پس نو ور لاړ شي نو بیا خدا د چی هغه شپه ورنا شي کنه شپه ختم شي نو دا شیني شي کېده نه ده ن د نور چې مبارک آسان شي د لپاره انت در کال قمر چې لا ندي کیسوګمای ولا الليل سابق النهار انشپا مخکې دون کې د پروز داونه وي چې نه سګمای مخکې دون کې د نور باندې داونه وي شي کنه هغه سره اثر نه پروي چې نظام درو د شپې نو بدلي کی درو د شپې د تیر سره بدلي کی چې نور خپل دینه وړتګي وکول فی فلک یصبحون دا هر یو په زی د تګ را تګ خپل کې زیای د لامبو اخپلو کې زیای د دو اپلو کې فیفلک ځای د ت راته زیای د لامبو اختپل کې سښون لامبو وئ زی را ځ که نه لا دیله منظل مقر کرددي که نه تیش مننظرونه دي سپوغ دپاره ر دپه مننظرونه د هره راځي د وړ کې چینو طرفته روانې جیې کې بل طرفته روانې تونلهوم او بله نخه د اقه او قوتته تو حددو دپاره نه هم یا کنا فور تکړو مونږه نسل د دو فل فل کل مشهور نسل کنا مخکنه نوح علی سلام تا ګوره او دغه اولاد تا ګوره ذریته فل فل کل مشهور پایو پښتای تکړو شیوي کې ټول کله ویني به وسوکو یا یو تنو مونږه کنا وخلقنا لهم من مثله کبون او پیدا کړی دی مونږ مونږ دوده پاره پیدا کړی دی مونږه دوده پاره می مثلی پشان داري ما غسې دونا ير کبون چې دوی کې می مثلهم کشته پہچان لاچونا نو رستونو لپاره کنه لنجونه دی او در نور درې ابي جازونه دی دو پغې کې ګرځی را ګرځی کنه سورلی پکې وای نو غرقهم اكو وګړو مونږه نو غرف کدو فلا صريخ لهم نو نشه فریاد فریاد برس دو د پارا چې زه غرق کوا دوه چې نو زه غرقم دریاب کې نو څوک نشته کولی چې دوه فریاد واوري لهون دوه لپاره ولاهم نو انه دو خلاص کړی سو مجرد نسوک فریاد ولې فریادر اسې شته ته دوه طرف فریادو ته او نو بده چا نو خلاص کړئ خلاص لري خلوم د له پاره وسوک شريخ نیوې فریادر اس الا رحمتا منا نه لا کو د رحمت ته وجه نه چې موږ طرف نه دی او متا ان فدا تر یو حکم قرار بوري دغه او اجاز کی خلق زرا진 نار پوي کنه دラボنی کی زرا진 نو نډوبوي کنه او اضافه الى الله متقوا ما بين اديكم وما خلفكم وقالت ويلتي دودتك اتقوا عن بطقي ما بيناي ديكم ها عذابنا ثمخ كي ورستو دين استاسونا ولكم ترحمون ديال بارا چتاس من رحموا كلاشي دودتا ويلشي تا عذاب ون نزان بچاي فمنلو توحيد وما تاتيهم من ايهن ان نرى دودت اس من ايات ربين دا دات الرب دين دا الا كان وانهم مورجين مگر دودي غير نازكون كليم واذا قيل لهم قلتي دود تويلشي انفقوا خرجكم ما رزقكم الله یا معلوم نشه الله تاسو درکړی دي هرڅوکي غریبانا نوېسو کوي دوی اعتراض کوي خا مونږه الله مخالفت کو الله ولمال نور کې مونږ را پاسو ورکو ولا داته څنګه الله مقابله ته دروي اعتراض کوي یا مونږ ولد لبال ورکو الله نه د ور کړي مونږ ولو اوم یا بل مطلب الله سره موافقت کو الله غریبانا کړی دي سوشور د ورکړې موږ ولوم نو ورکو اول مطلب دا شالله ولنه نه ورکې نو موږ ولاسو سره ورکو دره مطلب دا چې موږ ولاسو کنه ورکو چې موږ الله سره موافقت کو کنه الله غریبانان کړې دي مال نه ورکې نو موږ ولوم ورکو چې چې وزاب کې له نو منفقم وکړه چې ویل چې دوته خرته کې مې مرزق کوم الله دا غسې نه چې الله تاسو درکړي قال الذين كفروا اي كافر للذين امنوا فوارد المؤمنانو کې انو ته موت انو ته مو امن ورکوم نه غچا ته له یا شاء الله وتعالک کلا غختنه ته به خوراک ورکړوک الله غته روزینو ورکې مونږ ورسنګ ورکوم یا مونږ الله سره ما فقط کوګلک الله رب ال عزت وای د دوت جہالو ولی زکه چنه الله خدای انفاق امر کړ دې کنه انفقو فی سبیل الله انفاقو کای اننتم ال فی ذواللمبین مگر تاسو فی ذواللمبین او کوم رائے یا مسلمانان ته دو جواب ورکي یا فاریتو دو ته وين نن تو بالله في ذلالم مبين ويقولون متى هذا الوعد بطور د اعتراض دوی کله وای دا وعده د قیامت کنتم صادقين ما ينظرون الا صيحه ما ينظرون انتظار نه کوي دو الا صيحه منګرد یو شپلې صيحه واحده یوی چغی قاخذهم جوب نسيدولرک هم یخ سیمون بیا به دوپ بیاو بل سره جګړی به کوي بیا به لګی که ن تا مراکم بل به تا مراتم دا به لګې که نه سر ختونوا ده اوله شپیری دکه اوله شپلی چې وئ د ټول نظام به ختم شي داسمانون دا نظام د دا ریابونو نظام د انسانانو نظام د غروو نظام د سه به ختم شي الله ستو نه تو سیتن دا شپلی چشي که قامت چې شي وس باندې لري دوه دو وصيت کوله ولا اله الا هم يرجون نا خپل اهل ته واپسای کوم زه کې دي کنه ال ته وي ختم شي وته سفر کې اقامت راغې نو سفر کې لاړ وته کور د اقامت راغې نو کور کې یو تن بار د اقامت راغې نو بار لاړ د کوم مر کنه ته مقرر دي خپلان کي روزي مرو او زه کوم زه کېال توموي کنه داونه جيره دې کور نه بار دې سو کور نه رسیدل مرګ ون دیمش پہلای کله نو ښوګورې او پوکې بو کړی چې په شپه لای کې وایم بس پس دا وختونه من لای دا سې دی خپل نه اله ربهم رب خپل ته انسلون د ورغلیک یا بمن دی وی کړم هرڅ وخت تمشي دیمش پہلای قبرونو ور افورت چې من دی بوي اس بوي قالو دی بوي یا وی لنا هرمان د موږ لرا بم با سلام مرقدینا چا پورته کړو موږ ازید سبلاست خپلونه دا حبت په پیراشین دا قور عذاب چي لري کنه دا ور د وسخکاري نه خان دومره لي مصيبتونه کوم مطلع شيک لي مصيبت مسوب اعظم و عبد الرحمن حبيب اسوي دا غدي چي متلوه اعظم الرحمن ذات و صدق المرسلو رښتيا وي لره لګل شي پیغمبرانو مونږ چا پاسو لخاک دي ته و دې دو دوب آرام زيدو ته وي اسبلاسو زه به ورته وي خان څنګه چي قبر کې دنه شيده کافي او قبر و دېور لډشي او عذاب قبر ودوت ملایویږي څنګه چې الله قادر د دول اباظاب ور کوي هغه د درياب کې لیک هغه د جزره زر رشه ده کدی قبر کې ده اکه په مخ د سمکه لپاسه ده لکفرون ناش مشهور ده پجاب کړ کې دلته والله اللهم صدا ور کوي کنه په ته نه لګي دا برزخی معامله ده کدی مثال دو تر ناس یو تن غاخ موندا د انتہیای او بلخه کې ناس ته په ته نه اگر باندې تکلیف دی د بلمنې نشته عدا ماود الرحمن وسلقه المرسلون كانت الله صيحه واحده نمیدام اگر یو چغه پیدا هم جميع لدينا مخذر نصاب دو مون سره به حاضر کړی شي فليومن رضلا تزلم نفس شي ظلمونه کړی شي په یونس باندې شي ولا تجزون الا ما كنتم تعملون بدله ون در کوله کې کتاب څنګه موږ ګر کارونه چې تاسو کړی دی دانه چې کاربل کړ دی سزا به تم لاويږي ان دلته چې بشارت یقینا جناتان فی ذل یوم ننغذی فی شغل فمشغلتہ کی بہ یہ فاقہ ہن خوشالہ خوشالہ دوچن هغه مشغلتہ کی لیکن خوشالہ خان دغه مشغلتہ منی دا غب شپ پہ خوشالی بوی جواز بنی هم دو وان هم بی بیا نه دذوم فی ظلال الفصور کی وے علی الارائک تففف پلنگون منی متکیون تکا بہ وحدی جواز خوشالی خو مزنه کی کنا خوشالی بی بیا نو سرا ابی ژونم د کنا جنت جنته خوشاله دي نو مرګريو نو ناشتي زو مشته في ذل الالعن على الارای ک متکیون جنت مشته خوشاليو مشته مرګريو مشته ناشتي زو مشته على الارای بیا دا ټول شیونه میवणी خوارقنی بیا خوند کوي کانا بهترین ځای ده کټونوم بهترین دي مرګريو ډېر خسترې لکه بلې غند خوارق مشته بیا وسکه نه الله الا فی افاکه اتن اهو لپاره پاينه ک خوراک نه ولهم یدعون دولوپه پای کفاقیتون میری بي لمون دو دپاره معیت ده ناچ اار غ چې دو غواړي سشي چې غواړی جننت کم او چا ته خبره د الله طرف نو سلام وي سلام قواً می درحم طرف زیات طرف دغه رب نه چې ررحم زیات سلام سلامتیا الله به سلام ووي ی سلام وي فرشتی هم سلام ووي که نه او ام تااز یو م ی مجرمون ایعلان بولشي ای مجرمان و دی مومنان و نا جدا شایی علم آهدی لئی کم آیا پخوینا نو اکرمات آسطان یا بنی آدم یا اولاد دی آدم اللہ تعبود شیطان عبادت د شیطان نفی شرک فل <سؤال> عبادت این نه لکم ادوب مبین یا قرم دی سا دشمن دی خارا فانی عبودون ای زمان عبادتو که ای هادا سراط و مستقیم دادنی غلار شرک مکوید سو منې کړي وله د اوغله من کوم جیبل لن کره فلمتكونو تااکیلون ولهقد دله تاقی سره بلارري کړی د من کوم د تاسوونه جیبل لنند کره خلک ډیر اوغله من کومجیبل لن کصره خلک ډیر فلم تتكونو تااکیلون دومره تاسو د قل نه کار اخلی دستا دشمن خلک چېغا ګمه کوي ډیرې ډلی ګمه کی جی بل لنند کصره ډې ډیرې خلک ډیر عاد یہ جہنم التي كنتم تعاندون دغه جہنم ده هغه چې تاسو راغیل اوسه یو اسلوها اليوم بما كنتم تكفرون دنه شيء اسلوها دنه شيء دې تاسو اليوم نندجه بما كنتم تكفرون په سب دغه چې تاسو کفر کاوه نندې جہنم ته دنه شيء کنه الیوم دوبه انکار کوي والله ربنا ما كنا مشرکین مون ول جہنم تلاړو مون وسو ګنانه دې کړ کنه نه دې کړ ال رب بل د تو ان را ږ ورو لکو د دو په خللومنې تو کل مونای دی یم او خبرې بکې مو سره لاسونه د دوتهشه جولو هم او کوی بکی هپې د دو ما کارو سیبون پس د کارونو چې دو کوم کړ دی بک که نه تو کل لیمونات لاس ته تو کل لیمونای و که لاس خبرې کوي که نه او پسېچیان یځ کې او کارو کو لاس کارونونه کړ دی نو دا اقرار شو. او ار پو پیش ه وکم لاس کار کې افال ته حاضری ک نه کوم سړی حاضیر او کوی کو لاسیان د خبرې وکړ ی قرارار وک نوس اخپ قراره ته حاجت نه شته که نه او کوي چې ده ص چې ساار بیا انکارو ن او دا تاسو خاام صیدون وړه دا فمناد د او سپاره هلته د قشنې دا بدن د د کووا شي که نه حات نمبر دی الاما جا شاید عليهلی هم افسار هم مجلودو هم بې معقامې عملو دور تر کنا شي نه کوي به کوې په منېګونهستر او سرمن وقالو لجللودي م به سرمونوته و لمه شاید دماللی نام تاسو هممنې کوئ ولو لی وکړهکه چېمونږ جا تو تااس خو بیایر ر سره که نه قالو غ انت نه لا ل انته ئ مولا طاقت خبر را کاغذات چې هغه طاقت ورکړیار شي تا او خلکو کوم اول مره هغه تاسو په داکړی اول ځل مولا طاقت راکړ او مون ته وی غوي کوئ نو سرمن بغوي کوي او غو نا سترګې دا بدن دا بطول کوي کوي کنه او ما تاسو بار بار وي صلور زونو کې عمل محفوظ کیږي له عصمت کې امید ته حدیث او اخبار ها یو چن بدن کې ال نختې م اف متقللیونای دی او ت شا جولو هم د معکان اکسیبور بدن کې مخصوصی که نه بدن بهګو کې یو چینو دغه عمل نامې کې کرامن کاې بین نه یالهمونونه ما تفاالون اوبل د اللهې وله دنا کتاب بې کوبل الحاف د څور زونې کو موصې که نه ولا نهشا اللله و کمونږ غړت لکه ممسله او نو راې به کومونږه ستر فَاسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ نُورَانِکې گی بوالارې ته نو چرتو بد الله فإن یبصرون نو څنګه به ویني دو سرګروانې کولا اوبیا بچنه نورانکې گی دوه فلاره باندې چوس ځای کنا او سرګروانې دی او ځای نو چرتو شي بره دی یاد کې چرن غسرګروانو او مراد دې کوم غواړو قران یې به کوستر کې ددو فَاسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ نورانکې گی با فلاره چوس دی لاره منه ځای فإن یبصرون څنګه به ویني والله کو مون وواړو له څخ له مکانتی چې څنګه لب مخکو د دو ببدونه د دو ببدونه په د قضې کې مخکو دی نه ګټې جوړکو دی نه شاادگان جوړکوو په ممسته او موض نوطاقت لري موض د مکیتلو والله نه د واپ دا هممونږ په دی به نه قدرت للو که نه دی نه ګټې جوړ کو دی شاادگان جوړکووامن هڅوک چې عمر ورکو هغهته او بیان نو نکسو فل خلقک کمزوري پیدا کو ناغه فل خلق په بدن کې د دا ډېراند دا دامنو کې بدن کې کمزوري پیدا کو موږ او عمر ورکو ورکو عمر چاته ورکو, ورکو او بیان نو نکسو فل خلقې کمزوري پیدا کو دغه دا پان دامنو کې دغه په بدن کې افلا عقلون اذا عقل نہ کار نهخلي زماده خپل تکړه وي زماده لاسونه بدن تکړه اذ ګورانه کې راسته شه نه شه او ما علمنا او شعرک ان دې خدای لمون دي پیغمبر ته شعر او ما يم بغي مناسب د سره شعر شاهد خو هغه فاسقان فاجران کې اکثر مسلمانان خډر کم کوي لکه ځنی وو مخکې مو تذکرہ کړو او ما علمنا او شعر ان دې خدای لمون دي نبي ته شعر او ما يم بغي لا مناسب د لپاره شعر شاعری انو الا ذکرون نه د قرآن مگر ان ان لا ذکر النسیه او واضح مضبون ولا لينذر ترى ور کې من غواچا تا کنه حي ان چې زړه د ژوند دې دې من کنه حي چې زړه د ژوند دې دې کنه وي حق القول على الكافرين وتسابسلی فیصله پاتہ باندې چا انکار کید د دینه اولا یو را دو نو ګری ان خلقنا لهم مما عملت مم مم مم ایدنا انام فهم لا مالکون ان خلقنا لهم چې پیدا کړ دې موږ دوه فارم دو مم مما مم داغنا عملت ایدنا چې جوړ کړ دې دی هغه زمولا سنو صمتلم موږ په طاقت است، اللہ وما اللہ وما او قوت سره جوړ کړ دې د دوه ساوري ډنګر انام انکان الله او استعمالي خوده زنهونه سورل کی زنهونه غوخې او پای خوري په حمله ماليكون جوړ کړ الله اللهم الله او ما دي او غاراني دودې وزلناها لهم عطا وکړ دې موږ دغه ساوري ددو فمنا ركوبهم زنه دي ساورونه ددو سورليدي ومنه ياكلون زنه ددو پلا هندود پاره بیا پای کې منافع او منفعت نورو ندير دی او مشاريب ود سکلو سيزونه काही شمله و غيره افلا يشکورون نه کوي ساوري ما پیدا کړ دي اواغدار نيدو دي فېدي تنو اخلي وق ټول کارونه ما کړ او دمه پیدا کړ دغه ساوري دغه دا فېدي سيزونه ټول ما پیدا کړل هداسي چالو وق اتخذو ميندو لله جوړ کړو سیوا د الله نه علياتن حقارتو بندګي لعلهم منصرون دې د پاره چې دوتره یې دا ذکر کړي نو نه نه لايست په یو نه واست نه لري د مغبودان نصرهم امداد د عابدانو چې سوق د دوک بندگی کوي لايست په یو نه واست نه لري د مغبودان نصرهم د خپل عابدانو وهم دا عیدان چې لههم دې مغبودان د پاره جوند لخر د مخزرون حاضر کړي شوی دا مغبودان د دوه امداد نشو کوله دو راه پاسي دو امداد کئ مکه تذکرو شو حرقو ونسروا لھا تکم ابراهیم علی سلام بوتانو نا فوزا وغنا لا سنا دا کټکل ناغوف را پاسدل وکاسو دی خپل بوتانو امدادو کئ نو بوتانو نو نشوا د دو راه پاسي دو امداد کئ کنا نو لا یستېون وسن لری د مغبودان نصرهم د امداد گدغا عابدانو وہم دغه دونکو مریدان دي عابدان دي لهم د خپل مابودان زو لپاره لخريدي راوځي نن د درګار نشي شو تخت وقت تاسو چې نغه منځور مندوي کنه اګه بابا دی راش کنه تچه مابوت تسويا نو مابوت هوتا پس نرازي کړي ابراهيم عليه السلام چې بوتان ټکوجو نو بوتان خونور اغلي کړه تا خلق لا غلو عودان نيچر نغه مخالفت شروع کړ فلای ازن کا هم مغام کې دیوان نشې ته علاوه رویناده دو اقوال شرکیه اناله ماي شروعنمایو لنون یقینا مونږ ته په تلاغې کوم دو په ټيو کوم چې سرګندۍ اعتراضون کوي کنه یو تا ځم زم مابودان زمو په کاریږي الکستان په کاریږي تې په کاریږي صاحب ته سوک تکلیف ورسي کنه ثمंडाوي چا نو خلاص هي هرې کوون سلو علياتكم ذورا پاسي ته تبديره دي وينو فلا يخزن که قوم کی دیوان چې تعالی روینه د دوه شرکیا انا نالو ما شروع نمایو لنون اول امر الانسان دا اعتراض بقامت منه ان ګور انسان ان نا خلقنا او تکرم دی پیدا کردې من فتند نو سیناق فاذا هو قسیم مبین دغه وخت دی چې جګړمار شیخ کرام ده به اعتراض نو من یو خیر نظام اوه یی نه می پیدا کړي هغه ذات تا دوباره پیدا کی کنا ظهله مثلا سی خل کا معې منمنتپه مثالونه کړی دقلل پیداشيته څنګه پیدا شلی داې کلک سوچکه ظه نه مثلا او پیداي وزله نه بیاې مونپه مساً مثالونه ضا منا و نه تو را به ظوامن نامالمه پووش ضا مت نه کله چې مونږ مړ شو او دانې چیانو خاي شو شو ان لم بوصون من و به پور تکړې شو دا خبری کوي ټول تورته یو خي حاله دي چې ان صحاو په اوله مره جنديبه کې دا چې پیدا کړې اول زل من یو خي رضا ما وې رميم سږ په جندې کې غاډو کې چې غزا راځي لري قلتور تو یو خي حاله دي چې مره جنديبه کې دا غزاټ چې اول ځل پیدا کړې دي او هو به کل خلک نالم هغه پودې او خپل په کله خلق په هر پیدا شي خلق منه عالم پوه چې څه الله پیدا کړ دې نو پاګه پوه ده کنه الله دې الله غذات تجار ال کونص پیدا کړ تا سفاره من شجر الاخضر نار دغه وکونه شنینه ووره شنهونه کې ووره ته غو لرګوتق هغه لرګوتق خوشحالي کې چا وڅی کنه شهور کې اصل کې وورته پر شنو کې پروت ده او د دې وځنه چې बिजلې تار سره یو ځی کنه نو بجلی خراب شي کرنٹو کی ځکه حالتاوم ور دے دلتاوم ور دے دواړه گرم تارونو یوازې شل نو ها رشنا ور دے کرنٹ په او बिजلې ولون سم موسم کې راپاسی او ځکال موسم کې او شاخت راشکې چې به ته نږدې یا تار ته تا نږدې کومونه د دا ناغینه ډال لري کی چې ټکر نشي چرته کرنٹ په واخلې او شوونه کی خداشه نشتا یا چرنه دې نه هغه ونه مراد دي شنه ونه چا وی کی ده یو ته مهو ی مذاکر یو دغ فاره غه مونس د دوړه چې ټکر شي راګړاو شي دغه یو نه یو لګټ هغه کټک بل نه لرګې کټکه دا د ی یو بل سره وله کوه هغ نه بهورور بل شي الله دغ ونې پیدا کرددي که نه حصوره ې واقع زه را وړ ه کوم دغ تکه الله دا, دا. وونې پیدا کرد دي که نه دا سورة واقعی کے ذا تذکرش دیں آیات نمبر دیں غالباً تر بہتر افرائیتم النار اللتی تورون اانتم اا انشعتم سجرتها امن نحن المنشئون اتاسو لفظو چو فکر کردے یا ته خبر راکی فبارد اغور کی تاسو بلاوای اانتم اا انشعتم سجرتها اتاسو دادی اغور ونہ پیدا کردا کم منگی پیدا کردن کی فتولا گیا کی دادی اغور ونہ اغور څه مطلب دی چې دا غوښونو نبه مخ ته توضیه کنه دغه مثال نه دا یو ځکه دا اوري لږی یو بل سره ولګم دا ګټه وقا به په پون بکرای وکړم دا ما چې یو دا خنو ان دا ګټه یو بل سره ولګم دا به اور راغی پېدان ته منو توګه دون الله غزاد ته چې توسل پیډا کډه توسل به راغد دغه وخت تاسو دا غینه بلول کوي فور بلوي او لیس الذی انذا غزاد خلق السماوات والارض بقادر چ پیدا کړی د اسمانونو نظم کوي بقادرن قدرت والا علا ان يخلق امسلهم او لیس خلق السماوات والارض چ پیدا کړی د اسمانونو نظم مکه بقادرن قدرت والا په دې خبر منه يخلق امسلهم پیدا کین د دې نور والا ولنا والخلاق هغه هو په پیدا پیدا كون کې علیم د خلاق دی اغه ورس کول <سؤال> شي داو لمحه کې بشمار پیدا کول <سؤال> شي انما امره یقینا حکم داغه ادا اراده شيان امره حکم داغه ادا اراده شيان کله چې اراده وکي وجود دی او شي فراشه وجود تراشي نړی لمبا تور منثوبه حاجت نيستا ان يقول <سؤال> له وياتكون وجود تراشا فيكون وجود تراش کنه سوره یاسین کې نفي صفات قاهري الله نسوق پزور ني شي او ثم يمكنك ان تخذ فيه مثل التوحيد وعنى عبد والنوية على صراط المستقيم وعقل دلائل وعاية اللهم الأرض وعقل دلائل لا تفعل فيه ومن ثم ينكار وفي ذلك يجب أن تخذ فيه في ذلك الانبعاء ودعوت يجب أن تكزيب وفي ذلك الرجل المؤمن يجب أن تخذ فيه تذكيره بسم الله الرحمن الرحيم وصفات صل...